Дар'я Гребельник Уламки цивілізації. Ранок був милявий та безглуздий. Таким він був вже не один місяць. Ярослав вийшов на вулицю та втягнув холодне осіннє повітря. Восьма ранку в листопаді – це ще напівсутінки, з похмурим небом та пронизливим туманом. Він знову сховався всередину, одягнувся тепліше та взяв кошик для грибів. Неспішно йдучи по лісу, знову згадав події останнього року. Закриття програми досліджень Київської обсерваторії – повне припинення державного фінансування. Співробітники, що розходилися хто куди, аж поки він не залишився один. Тут, вдалині від міста, все це видавалося поганим сном. У Лісники Ярослав переїхав кілька місяців тому, відправивши сам себе на одну із спостережних станцій Київської астрономічної обсерваторії. Потреби в цьому, звісно, не було. Задач для Київської кометної станції не існувало, як і для самої обсерваторії. Але тут були два телескопи, ясне небо та мінімальна кількість людей. А ще було все необхідне для життя. Розрахунок на довгі спостереження був як ніколи доречним. Єдине, чого бракувало, так це опалення. Але небайдужі односельчани допомогли зробити камін, тож Ярослав був цілком готовий до зими. Повітря у Підліску було вогким та холодним, але дуже приємним. Все дихало життям, навіть у пору засинання природи. Це заспокоювало і відволікало від сумних думок, що кожного дня роїлися в голові молодого астронома. Щоправда, цієї оази спокою могло вже й не бути у 2073 році. Лісники давно мали перетворитися на приміське котеджне містечко для багатіїв, а спостережна станція – зникнути з географії України та з астрономічних каталогів світу. Через територію станції панувалася широка траса до елітного кінного клубу. Такими були проекти олігархів минувщини. Але все змінив випадок. Під час урочистого відкриття того самого кінного клубу обвалилася частина північного схилу разом з новозбудованим котеджем. Це не було таким вже дивом, бо північний схил давно входив до реєстру аварійних об'єктів але звертати увагу на такі дрібниці у той час було не прийнято. Гірська порода поховала під собою відомого на той час олігарха, і справа одразу набула розголосу. А грошовиті мешканці поспішили згорнути будівельну діяльність. Маркетинг проєкту ще намагався якось зупинити інвесторів, впевняючи їх, що інші ділянки села, а також заповідний чернечий ліс абсолютно безпечні для забудови. Та розбиратись в таких деталях, на щастя, багатії теж не мали звички. От так, неочікувано, село позбулося одразу всіх своїх проблем. Припинилася незаконна вирубка заповідного лісу, врятувалися від забудови пам'ятки археології часів неоліту, а головне – збереглася Київська кометна станція, що неабияк тішило столичних астрономів. Але тепер все це вже не мало жодного значення. Грибів у лісі було мало. Та Ярославу пощастило знайти красення боровика. Якщо його засмажити разом з картопою, то вийде чудовий обід. Він оглянув ще кілька грибних сховків і повернув до станції. Сонце вже давно зійшло, та це не сильно змінило температуру повітря та барву сірого осіннього неба. Ярослав із задоволенням повернувся до теплого приміщення. Кошик залишив на кухні, а натомість захопив чай з канапками і пішов до моніторів що невпинно виводили дані з обох старих рефлекторів. Тут досі стояли АЗТ-8 та АЗТ-14 – телескопи, що більше століття вдивляються у зоряне небо. Раніше вони спостерігали галактики, слідкували за стрімкими кометами та вишукували заблукалі астероїди. Та зараз обидва були озброєні фільтрами та направлені на Сонце. Рік тому це було б кричущим порушенням правил. Бо кометна станція мала чітку спеціалізацію, зафіксовану в астрономічних каталогах світу. Але зараз вона могла спостерігати хоч за курчатами на сусідньому городі. Минулого року Київська астрономічна обсерваторія та обидві спостережні станції підпали під світову програму припинення підтримки невиправданих соціальними потребами об'єктів. Ярослав не встиг вивчити нові графіки активності Сонця, як перекриваючи їх, на екрані вискочило яскраве повідомлення. Доброго ранку, Ярославе! Ми з прикрістю дізнались, що ваш рівень соціалізації перетнув нижню межу. Якщо ситуація з показниками не зміниться, то, на жаль, вас автоматично буде позбавлено фахового статусу. Це було б вкрай сумно, тому ми просимо вас пройти курс підвищення соціалізації. Чекаємо вас у нашому затишному віртуалі. Нехай цей чудовий ранок надихає вас на нестримну творчість та теплі зустрічі з друзями. Спільнота українського віртуалу з турботою про кожного щохвилини. Дідько! не втримався Ярослав. Схоже, звіти про творчі пошуки в гармонії з природою більше не працюють. І як вони в біса дістали доступ до обсерваторних компів з роздратуванням додав він, але насправді його хвилювали зовсім інше. Проблеми зі службою віртуалу це не те, що варто ігнорувати в сучасному світі. Ярослав швидко натиснув напис із задоволенням пройду курс соціалізації. На екрані. Заграла віртуальна музика, а кумедний анімований котик підсунув список курсів. Я разом із світом назавжди. Хочу ще більше друзів. Моїм друзям треба більше уваги. Базова соціалізація. Останнє було написано так дрібно, що губилося на фоні попередніх варіантів, і Ярослав ледве поцілив у нього пальцем. На екрані з'явилась його сторінка у віртуалі. Так, не дуже дружньо!» – усміхнувся він, глянувши на майже порожню стрічку. Останній допис дотувався минулим роком і детально описував наслідки зміщення магнітного поля Землі разом з технічними викладками. Не встиг він подумати, з чого почати, як виринула підказка. «Напишіть, про що думаєте! Ваші друзі будуть раді почитати ваш допис!» Ярослав важко зітхнув і набрав рядок. «Привіт всім!» «Вам, мабуть, сумно? Напишіть про це!» – байдуже зауважила мережа. «Мені сумно!» – втомлено написав Ярослав. Мережу явно не вдовольнила відповідь, бо вона одразу вивела текст. От підбірка дописів, де людям сумно. Перегляньте і спробуйте вдосконалити своє повідомлення для спільноти. Далі був список скупи посилань та дописи інших людей. Могло здатися, що мережа хоче допомогти. Але Ярослав добре знав, що всі його дії у віртуалі фіксуються системою, а тоді враховуються до рейтингу соціалізації. Тому він натис кілька посилань і доповнив свій допис кількома реченнями про осінню депресію. Насправді, ніякої депресії він не відчував, а осінь дуже любив. Навіть у листопаді. Але осіння депресія – популярна тема, і дасть йому додаткові бали рейтингу. Він написав ще кілька дописів. Потім поспілкувався з якимось невгамовним хлопчиною з Масачусетського університету, якого хвилювала проблема втоми очей при спілкуванні з людьми, що стоять під кутом до співрозмовника. І коли вже вкотре кляв віртуал за безлузде гаяння часу, мережа нарешті відчепилася від нього, радісно повідомивши. «Вітаю, Ярославе! Ви зробили перші кроки на зустріч людям, і тепер ніколи не будете самотнім. Підемо далі у мандрівку за друзями!» Дякую не зараз, швидко натис Ярослав, боячись, що мережа не дочекається відповіді і продовжить це божевілля. Він перевірив свій рейтинг соціалізації і з полегшенням зітхнув. Тепер позначка була трохи вище нижньої попереджувальної межі, а смужка прогресу перестала блимати червоним і забарвилась у жовтий колір. Ярослав закрив сторінку віртуалу і почав вивчати графіки сонячної активності, але настрій було остаточно зіпсовано. А головне, він зрозумів, що не зможе довго обходити систему. Крім всього, закінчувались гроші і треба було думати про справжню роботу, за яку платять. Тож це лише питання часу, коли йому доведеться навідатись у найближче відділення віртуалу для актуалізації даних. Він спробував відволіктись від невеселих думок і знову поринути дослідження аномальної активності Сонця. Її він помітив ще у Київській обсерваторії, коли працював на горизонтальному сонячному телескопі. Зрозуміло, що телескопи кометної станції не були призначені для подібних досліджень, але те, що відбувалося на Сонці, можна було побачити навіть тут. Її результати спостережень були невтішними. Аналіз даних, підтверджений всіма доступними йому телескопами, показував, що зірка дуже скоро стане агресивною, а її спалахи будуть не тільки викликати сильні магнітні бурі, але й спричинятимуть знеструмлення цілих континентів. Ярослав писав про це у спільноту астрономів викладаючи всі деталі досліджень. Відправляв ці ж дослідження геліофізикам з НАСА, з котрими був знайомий з міжнародних конференцій. Але відповідь всюди була однакова. Астрономи з сумом розводили руками, нагадуючи, що ніхто в сучасному світі не стане виділяти кошти на дослідження можливої небезпеки. І це була правда. Міжнародна соціальна асоціація МСА набула вже такого впливу, що можна вважати напряму керувала фінансовими потоками кожної країни. Кошти виділялись лише на очевидні проблеми, що набули соціального резонансу. Він згадав, як недавно закрили космічну програму «Мандрівник», що була на етапі побудови зорельотів для колонізації супутників Юпітера. Все це, щоб звільнити кошти для дослідження рідкісної хвороби, на яку страждають в середньому не більше ста людей на планеті. Але у Ярослава ще була надія на друга – що входив в основний склад шотландського проекту «Магнітний щит». Коли Ярослав захищав кандидатську, молодий шотландський астрофізик приїжджав до них на фізфак стажуватись. Там вони і познайомились, а згодом стали гарними друзями. Суть магнітного щита була простою і полягала в встановленні захисного екрану навколо Землі. Цей проект вже мав бути на завершальній стадії, але, напевне, як і інші, зав'яз у соціальному болоті. Дослідження Ярослава могли б стати тим поштовхом, який дозволить прискорити процес введення в експлуатацію. Ввечері він отримав довгоочікуваного листа, але те, що прочитав, поховало його останні надії на здоровий глуст людства. Наступного ранку Ярослав поїхав до Києва. Настрій був паскудний, він згадував рядки з листа Данкана. Магнітний щит закрили на фінальній стадії випробувань, як проєкт, що не виправдовує соціальних очікувань. Тут більше ні про що було говорити, ні за що боротись. Людство, затьмарене соціальною маячнею, і навіть не розуміє, в яку дупу котиться. А найгірше тим, хто розуміє це, бо їх чекає той самий абсурдний кінець. Занорений у ці невеселі думки, Ярослав чекав у приймальні відділення віртуалу і мало не пропустив свій номер в електронній черзі. Вітаю вас, пане Ярославе! Привітно посміхнулася дівчина, що була десь одного віку з ним. Доброго дня, пай дуже привітався він. Я хотів би знайти нову роботу. Чудово! Награнемоційно вигукнула дівчина, але Ярослав завважив тому на її обличчі. Та для початку ми маємо активувати ваші дані. Так, я знаю. Тоді почнемо. Зраділа дівчина і одразу вручила Ярославу планшет. Вона обережно закріпила сенсорні кільця з датчиками на його голові та зап'ястках і широко усміхнулася. Не хвилюйтесь, це не боляче. Датчики лише фіксують вашу інтелектуальну та емоційну активність. Але, щоб результати були кращими, вам не варто хвилюватися або напружуватись. Система може розтлумачити ваш неспокій, як зародки агресії. Все це вона говорила голосно та з посмішкою, а тоді нахилилась ближче, поправляючи і так добре закріплене кільце на правій руці. Там будуть питання, що можуть здатися вам неприйнятними. Спробуйте не реагувати на них дуже емоційно, а відповідати виключно розумно, пам'ятаючи, що від цього залежать ваші шанси на гарну роботу. Дякую, щиро відповів Ярослав, хоча й так знав, на що йде. Пройшла година, яка здалася йому вічністю, а дратуючи запитання нескінченими. Здавалося, він розповів системі абсолютно все про себе, але вона все одно доколупувалася до деталей знову і знову перевіряючи правдивість його відповідей. Нарешті ці моральні тортури скінчились, і Ярослав віддав дівчині планшет з пройденими тестами. Вона принесла йому чай і попросила почекати у м'якому кріслі. Сама ж зникла у внутрішніх приміщеннях, забравши з собою планшети-датчики. Ярослав спробував зрозуміти, куди вона все це понесла, якщо процес повністю автоматизовано, а всі відповіді одразу потрапляють до мережі та обдумати це він не встиг. Бо дівчина швидко повернулася і, широко усміхаючись, запросила його до розмови. В руках вона тримала свій робочий планшет і, заглянувши в нього, з награним смутком сказала «На жаль, пане Ярославе, мережа не може запропонувати вам роботу, що відповідає вашій кваліфікації». «Я розумію ситуацію в світі», – опережно почав Ярослав, передбачаючи подібну відповідь. «І готовий розглянути суміжні професії». Ви, напевно, помітили, що я маю гарну технічну освіту, отриману в одному з найкращих вузів світу. Це може бути корисним для широкого спектру напрямків. Так, звісно, зам'ялася дівчина. Та справа не у ваших знаннях. А в чому ж? Я невдало пройшов тест? Ні, ви тест пройшли досить добре. Вона помовчала, а тоді додала. Але ваші вроджені показники є перешкодою для отримання гарної кваліфікованої роботи. А що не так з моїми вродженими показниками? У Ярослава пробіг неприємний холод по спині. Невже якась хвороба. Ні, навпаки, ви абсолютно здорові і маєте занадто традиційну орієнтацію та спосіб мислення. Система вважає таких людей потенційно небезпечними для соціуму. Ярослав шелешено дивився на дівчину, не знаючи, що сказати на її обличчі з'явилося співчуття. Можливо, в нас не всі дані, і ви маєте якісь вроджені хвороби, що передаються у спадок. Дівчина з надією подивилась на нього, а тоді раптом, зрадівши гарній думці, додала. «Може, міопія високої степені? У науковців часто бувають проблеми з зором». «Ні, з зором у мене все гаразд», – роздратовано перервав її Ярослав. «І схоже, це спадкове, бо мій прадід чудово бачив у своїй 112, а тоді подивився її вічі і спитав. Але невже ви серйозно? Невже я маю бути хворим, щоб устримати роботу?» «Не обов'язково» швидко проказала дівчина, намагаючись уникнути його погляду. Вам лише треба належати до соціальної меншини за однією з ознак. Система вважає, що люди, які не мають відхилень і занадто традиційно у своїх поглядах, більш нетерпимі до соціальних проблем і, як наслідок, можуть стати потенційно небезпечними елементами суспільства. Тому мережа заздалегідь приймає заходи і обмежує розвиток таких людей у фахових напрямках. Вона стишила голос і додала… Найпростіше було б, якби ви згадали в мережі факт цікавого експерименту в особистому житті, крім вашої традиційної орієнтації, яку ви зазначили в анкеті. Звісно, все має бути підкріплено світлинами, але... Вона побачила вираз обличчя Ярослава і одразу зупинилась. Я ж лише хочу вам допомогти. Дякую. Але з моєю орієнтацією все так же не втішно, як і з зором. Ледь стримуючи роздратування, відповів Ярослав. Дівчина ледь помітно усміхнулася, завваживши гарну статуру астронома, але швидко зібралась і додала. «Добре, тоді можу порадити лише одне». Вона швидко написала адресу та ім'я на маленькому папірці і, стишивши голос, додала. «Це мій друг. Він допомагає вирішити подібні питання. В нього можна зробити і довідки, і світлини. Вирішити самі, що для вас краще».